Він мчав до Дем'яна з Даниловим наказом. Добрі сокири виготовили руські ковачі, скуштували їх німецькі рицарі зі смердівських натруджених рук. Не сховайтесь вороги за латами залізними. Твердо хліб сокирою вражав коней, бив рицарів по ногах, закрутився у ратній зивісі. Після кожного удару. Стуганіло залізо, хтось мелькав перед очима, падаючи, що робив би твердо хліб без сокири у цьому бою. Він не раз уже згадав з подякою ковачів. Оглянувшись навкруги, він побачив, що першу хвилю нападу стримали пішці-стрільці, стримали страшної зброї сокирами. Поруч з'явилися пішці копійники. Вони кололи копіями рицарських коней, присідали прикриті щитами і знову схоплювалися. Мечники захищали копійників своїми щитами, бо копійник обома руками трималися за копія. Поруч твердохліба билися два пішці, теж із сокирами. Твердохліб бачив, як копійник штурнув копієм з коня товстого рицаря. Рицар намагався підвестись і вже розмахнувся мечем та був збитий вдалим ударом. Сокира якраз потрапила під шолом. Другий пішець, з цього розмаху прикриваючи щитом, ударив сокирою по ворожому щиту, вибив щит, угопився рукою за копія і потяг рицаря з коня. Дружинники вступили в бій слідом за пішцями. Дем'ян бачив, як німці врізалися в гурт пішців і потиснули їх трохи назад. Багатьох пішців не видно було, вони потрапили в гущу рицарю. Дем'ян не міг знайти очима Мирослава. Він розігнався вперед і міцніше стиснув меч. Поряд із ним дружинники з копіями мчали на рицарів. У вухах дзвонили мечі, копія, щити, панцирі, шоломи. Страхітливо вибзвонювали на різні лади. Здавалося, що тут Володинська кузня, і ковачі пробують нову зброю. «Де ж їхній найбільший рицар?» – вигукнув Теодосій. «А от мабуть, там!» – закричав Мефодій, і рванувся туди, де праве крило дем'янових дружинників скупчилося навколо ворожого стяга. Рицарі не відступали ні на крок. Вони пам'ятали брунів наказ не розрізнятися, стояти поряд і рубати та колоти руських. Цим брун хотів наполохати данилевих воїнів. Створити уяви, що рицарі, заковані в броню, ніколи не рушать назад. Та брунового наказу рицарі не додержали. Руські дружинники мали такі ж довгі копії, як і німці. Як тільки руські з'явилися, багато рицарів злякалося. Руські мчали прямо на них, не боялися простягнених копій, вибивали їх із рук рицарів і міцно натискували. Вже попадали вибиті з сідол Руські дружинники, їх затоптали кіньми Та замість них з'явилися інші І смерть товаришів Ще більше злоблювала їх Проти ворога Дем'ян наказав відійти І вигук радості залунав у рядах рицарів А Дем'ян, повівши дружинників назад Раптом завернув у бік І наскочив на німців З лівого боку Брун був усередині і зрозумів, що Дем'янова дружина обдурила рицарів. Він рушив на цих сміливців. Сюди кинувся Мефодій. Він бачив перед собою тільки стяг з великим червоним хрестом. Стяг владно вабив до себе Мефодія. Стиснувши в руках сокіру, дружинник мчав уперед. Несподівано відчув удар. Рицар рубанув мечем по сокирі та витримало холмське залізо. Задзвенів, пощербився меч. Розлютований Мефодій не спускав з ока рицаря і, розмахнувшись, ударив його сокирою по голові. Рицар захитався, Мефодій, не давши йому отямитися, з усієї сили вдарив друге, і рицар посунувся з коня на землю. Данило добре передбачив, що таке повороткість у бою. Руські воїни були меткіші, на них було менше заліза, і це дуже допомогло. Хоч мечем відразу не можна було поранити німця, бо тіло його було захищене, та руський воїн міг ухилитися від удару, швидко обернутися і знову насісти на ворога. Мефодій ніби на крилах летів до стяга, на нього налітали німці, та ні один не вирвався живим, всі відчули важку Мефодієву руку. Міцну, добрячу сокиру виготовили для нього холмські ковачі. Німці вже облишили думку про те, щоб розрізати військо руських по частинах. Бронзе тушився гукав, що відходили до Дорогичина. Але Данило розгадав цей намір і вирішив їх не пустити. Він послав гінця до Василька, щоб Василькова дружина квапилася під самий город і стала на шляху хвилювався Данило. Де ж затримався Дмитрів? Збившись купи, рицарі вже не нападали, а відбивали наскоки. Данило поскакав до Дем'янової дружини. Проти неї височив стяг Бруна. Данило підскочив саме тоді, коли Дем'ян у друга кидав бій свою дружину. «Стяг, захоплюйте!» крикнув Данило. Звичайний Мефодій не міг чути цього вигуку. Але він так люто кидався в гущу німців, за ним пробувалися дружинники. Німці подалися, угнулася їхня лава, і Мефодій доскакав до стяга. Стяг тримав у лівій руці огрядний рицар. Мефодій підскочив до нього і охопився рукою за держак. Рицар підніс меч, але не встиг опустити, бо сам повалився на землю від Мефодіївого удару. Та не пощастили Мефодіїві, ззаду на нього налетів рицар у шоломі з рогами і вдарив по голові мечем. Хоча удар прийшовся навскоси по шолому, але Мефодій поточився. Врятував його Теодосії. Не дав він німцеві ще раз замахнутися на товариша. Проштрикнув ворога копієм.